Den som förleder en av dessa små som tror. För honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig så riv ute. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet där maskarna inte dör och elden inte släcks. Du alla ska saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra.